Du snart ska denna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Fan, 330 ja, Det är inte illa är Inte illa pinkat Och vi, ska, vi skrattade till när, när Per Thorgröven sa Var det avsnitt Var det hundra i hamburgaren där? Nej, det var, det var innan. Det var någonting på 80. och ja, så det. Där. Det också en serie av 216. Ja, Oscar. Vad ska på? Han drog till. Ja, han är öster på det. 330. Ja, för fan. Jo, men med tanke på avsnitt 328 så, så är det ju sjukt kvalitet det. Ja. Mellan jättebra och eh, superbra. Det, det spänner mellan jättebra och superbra Ja, ja, ja Top notch ja. Men idag känns det som att det kan bli riktigt Top notch Jatzi ja. mm. Det kan man säga eh, Får jag börja? Får jag... Gärna, får gärna jag... Du får jag tänkte bara enligt att förklara Jatzi är ett tärningsspel med fem tärningar Som uppfanns på 1950-talet Antal deltagare är Du vinner vinnaren blir en deltagare som uppnått högst Poängsumma efter spelets slut Det är liksom själva mm. Mm. Eh, Grundformen Är eh, någonting du vill, vill Tillägga till det eller? Nej mm. Och jag har Det var till en, en sån succé du jag lekte med Texas mm. Boktäven och nu har jag gjort det samma På Yatsi ja. En 10-topplista det är också ett palindrom. Jatsi. Mm. <laughs> ja. Typ. Eh, men här kommer vi inte i topp mm. när man ändrar bokstäverna på på Jatsi. Mm. Tia. Sya. Ja. 9. Mm. Stai. Ja. 8. Jatsi. Ja. <laughs> Nej. Jast. Sjuan Sjuan 7:an Det låter fint. Ja. Eller eller ungersk. sexan. Yattis. Jag ser jag känner nu deras och kommer mycket högre upp. Ja. Det blir till lätt att Femman. Atzi. Atzi. Atzi. Ja. Fyran y Den är ju också bra. Mm. E y med två i. <laughs> Precis, som vilden med två <laughs> i. Tallplats, e nummer tre. Sy-taj. Tvåan. Sy-taj. Ja, mm. Tvåan. Tysai. Mm. Vad fan beter Jo, och det Det här sista som jag har läst Den har inte jag sagt det förut Men det har jag inte Etta Saiti. Ja, det är ju Saiti. Det känns som att har sagt det förr Plats Ja Ja, det är bra, bra ordlekt det alltså. nästan lika bra som spelet. <laughs> det kanske bli stående i en slag. <laughs> mm. Ja. Jag har bara rankar, rankar lite igen på bästa namnen. Eller bästa spelaren. Liksom. Mm. Och, den, nummer, nummer, nummer tre. Det är faktiskt... Det är bra mm. Men Wantar, kå Kåkiga är Ganska bra ändå Ja, ja mm. Men annars är det ju Nummer två Det är ju Liten straight Nummer två, ett är ju stor straight ja, ja. Eller som min morbror sa de, mina föräldrar satt och spelade Jatsi med dem Lillstreten och storstreten <trykning> då tar vi lillstreten då Det är då samma person som sa husvagn Husvagn Men säger du Automat eller automat? Nej, är var lite så automat. Men Men jag jag nu gör jag, jag automat. Jag tror fortfarande att jag säger automat. Nej, automat säger jag inte nu jag vet att Ellen på påpekar. en gång. <laughs> ja, men eh, brukar du säga vad säger du om den här eh, Liten. Jag tycker det, det är roligast ändå med, med med siffrorna ett eller två, ett eller sexer. Ja. Men jag tänkte säger du liten straight eller vad du Straight. Straight. Straight. Jag ska alltid sticka ut så. Att, ja, okay. ja. Mm. Eh, Du vet då om har du spelat maxiatsen någon mm. gång? Det är någon gång kanske Det är att man har sex tärningar Sex tärningar har det Och vad heter det I vanlig jatsi så är jag, får du jatsi Alla lika mm. Då får du 50 peng Max jatsi då får du 100 peng mm. oh. Lite, lite fånigt Och där har du ju Hur, hur är storstreten då då? Namn 2-7 eh, ja, eh, Full Fullstripe det. Ja. Och sen kan du ha tre par. Uh. full straight. Och sen hus. Kan du ha. Ja, hus heter det här. Ja, där då 3 Nej, 33. Tre, tre. Torn är 4-2, Att det var 4. Lite annorlunda. Nej, det är här all spelare. Ja. Och tydligen så finns det något eh äh, äh, Alga gav i slutet på 80-talet ut vad det är alltså crazy jazzie. Förutom att en spelare som kunde göra den fulaste grimagen fick börja så innehöll spelet alla möjliga knasiga kategorier som exempelvis att man ska räkna upp undersidan att man ska räkna undersidan av prickarna chomp kallas det få under 10 poäng ska man få också aggl heter det man inte får slå en femma boap chomp. och slå så många fyra med hakan mot bordet hela tiden poil. –Helt jävla crazy. –Fan, crazy. –Alga vet du. –Ja, ja. –Kan du spontant vilka som har gjort originaliatser? –Nej. –Det var K. –Orginalspelet? –Ja. –Är alltså, or ja. ett företag är ute efter nu? –Företaget, företaget. –Vad går det så? –K. –Nej, fortsätt En fokusad till. –Ä. –Kärnan? –Ja. Är det Helsingborg? Jag, vet inte. jag tror att det är Helsingborg mm. eh, och jag, jag, jag kom in lite grann Åh, på. i slump så har du gjort tio namn Eller tio ord På Helsingborg <laughs> <Nej>. <laughs> Men jag slog alltså, Jag hittade ingen person som hette Jatsi. Mm. Men däremot hitt, hittade jag då. I, i Arguinegen. I Spanien hittade jag en jatsibar. Uh -huh. Och sen i Vimmerby finns det en reklambyrå som heter Jatsy Reklambyrå. Okay. Mm. Varför inte? Men det som jag tyckte var som lite intressant, det är ju det här med... ...med... med ...sannolikheten. Det minns jag, jag tycker, så otroligt roligt i, i högstadiet på matten så, fick, så satt vi med tio stycken eh, vad heter det häftigt. Mm. Och så slog man dem. Och så hur många som ska räkna hur många som utav de 10 som landar på rygg eller som landar på kant. Mm. Och just det här att du kommer aldrig att komma fram till exakta sannolikheten liksom. Mm. Men ju fler slag du slår så kommer du komma närmare sanningen. Mm. Och det, det tycker jag var så typ så... matematiker. Ja men det var, ju, det, det var ju så fantastiskt att sitta, man, jag vet inte, man satt en hel lektion, dubbeltimme och mm. fick man slå. Mm. Och så kommer man närmare och närmare, om det nu blev 70-30 eller hur det blev, jag kommer inte ihåg. Mm. Ja du menar sannolikheten nyatia att få... Äh... Ja äh, men just, just det där, vad heter det, att, äh, att få en sexa till exempel. ja mm. Du är en. Äh, tärning av sidor som alla äh, alla kan hamna uppåt. Därför finns det sex möjliga utfall. Av dessa möjliga utfall är det ett som är gynnsamt för sexa. Därför dividerar vi ett med sex så får du en sjätte del. Sannolikheten för sexa är alltså en sjätte del. Mm. Och så är just det intressanta liksom att. Nu har du slagit en sexa. Mm. Då kan man ju tänka, äh, fan nu får man ju inte en sexa igen. Eller man spelar något annat spel. Mm. Men man hamnar hela tiden på noll alltså. Du har ju lika stor sannolikhet att slå ja, en sexa ja, igen. Ja, ja. Och, äh, Vad var ja. din känsla då? Att jag tyckte det var lättare att få sexa än efter känslan. Men, ja, det kan jag hålla med. Men det behöver ju inte vara sant. Men det är mer att det är mer prickar som man tyckte att... Secker. Alltså det var sällan man fick seck, alltså Jats i ettor kom gång. Nej. Eller man satt så vidare på det. Ni... Om man inte hade Nej. en massa ettor man ja. spela på. Men det, fin det finns ju ett spel. Det hade vi det gjorde en turnering i som vi hade flera år i skolan. Man slår, när man slår en tärning. Det finns många varianter. Vi gjorde så att man slår en tärning. Och varje man kör eh, tio omgångar val, mm. och så slår jag liksom, varje, varje omgång får en siffra bara komma upp en gång Så slår jag kanske en trea först mm. Och så får man välja om stanna eller fortsätta, om jag fortsätter en gång till Och så slår jag en femma, mm. då, kan jag säga, då kan jag säga stopp, då är jag åtta poäng mm. Och så fick, jag, fick man så, eh, när man sagt stopp så fick man slå ett multiplicationsslag mm. De kanske man fick 5 gånger 5 är 40. Då fick man 40 ja. poäng på den någon Men fick man detta då åkte man ner på 0. Mm, okay. I den omgången. Du fick en sak. Och, mm. och så där är det väldigt kul att spela med. Ja. Och, och, och, och spela med yngre. För Då de fortsätte, de stannar ju aldrig, den fortsätter på hela tid. Ja. Om man får slå liksom man får slå samma siffra igen. Precis. Mm. Ja, man kanske ska prova med sex åren, de, de vill ju båda ha med det tid. Kör ni jatser på skolan? Nej, det ska jag plocka fram, för det är, mm. det är ganska intressant. Och det finns ju även ett World Jatser Tour. Mm. Vi, vi har några speciella regler. Jo, men att jag en jats, en Jatt ger alltid 50 poäng. Det förbjudas att stryka en kategori innan man gjort sig av med chansen. Man sitter ner under mm. sina egna slagserier, till exempel. Och en tappad tärning, men det räknas inte. Varje spelare har ansvar för sina egna tärningar under sina egna slagserier. Toalettbesök är inte godkänt under head-to-head-matcher. Däremot vid längre tår tapper kan alla spelare oberoende på att toalettpaus för hela gruppen. Slå man när det inte är en tur Kommer det att slag man slå Strykas den och så vidare mm. och, och, och, Tärningen måste kastas med en hand Ett kast med två händer är Ogiltig förklaras ja. Men var det som utprast Tärningen är kastad Var det Caesar Ja Det tror jag. Mm. Tärningen är kastad Var det inte det imperiet själv? Chalala. De byggs inte på en dag Tärningen är kastad Och världen ligger kvar Eller klart. Eh, jag har gjort också En eh, Femme För det finns olika jatser mm. Det kommer en massa Barnvarianter okay. Då har Det gjort en femme jag, eh, jag tänkte bara jag, jag vet inte när jag spelade jatser senast Det måste vara 30 år sedan ja, Kör ni all... Nej, Men barnen var små eh, Jo men det gjorde du. Men, men man har ju kört på jobb också sådär. Okay. Fast det känns som att Jatsu för dagens barn. Alltså det, det händer för lite. Alltså en del orkar liksom inte. Det är inte många som tror att jag ska orka att spela. Skriv för hand och spela. Skriva förhandlingar. Nej men även om jag skriver. Jag, jag, jag brukar vara på skolföre när man ja. spelar med barn. Ja. Men ändå, det, det, för, det händer ingenting. Håller ja. man på, på en iPad eller någon spel på datorn, då händer det saker och tid Dagens ungdom. Ja men det är ju så. För det men jag menar att han legolas. Nu står det stil. Nej, men din son. Eh, Eddie, Martin. Martin. Han gillar ju brädspel. Ja jag men det. Men är det, då? det det här räknas inte till brädspel eller? Det? Nej, det är mer jag menar jättekonstiga varianter typ av risk eller sånt där eller ja okay. precis. Ja. Mm. Okej. Okay. Femma topp. Först har vi eh, från, från den filmen Frost. Mm. Det fanns ju Frost Jatsi. Jaha. Mm. Jag har Okej. Okay. Som är byggt på. Filmen där. Ja, okay. ja. jag har missat Fjärde plats Pippi ja. Och då kan jag tänka mig att det är liksom bilder på, istället för siffror så är det bilder på Herr Nilsson och Pippi och de här. Hur ha... vet man då de man har man får? Liksom. Ja, men då att man ska sälja på Pippi och ja. Jag vet inte det står yes, säkert. Okej. Okay. Eh, tredje plats. Det, är, det var svårt att välja med de tre bästa. Mm. Tredje plats. Smörfana <laughs> Ja, Då var man väldigt nyfiken på vad de, nummer två hette. <laughs> ja, ett Al Nej, två skulle eh, du för. Två. Alfons Jatse. Och så nummer ett. Som vad heter det? Som barnen hade de småsmansspelare. Bamsiatsi. Det är det. Det är ingen solklarhet då. <laughs> Kan det här. Det är det skutt. Här satsar man på skalman. Så, <laughs> ja. Fyra skalman. Jag minns inte om man räknar pengar. Man fick säkert, vad heter det? Då fick man typ honungsburkar för varje. för varje. fick jag fyra stycken. Mm. Skalman, så fick jag fyra honungsburkar. Så räknar jag bara det med man har med på slutet. Ja. Mm istället för siffror så kör man hållningspurren. Ja, ja. Mycket bättre. Vi är och blir starkare den också. Ja, du blir ju inte stark. Dundroger. Du, får, du får är bara ont. bamsen. Du får ju inte magen, va? Ja. <laughs> som vargen. Ja. Jo, och... Eh, min avslutning som jag har i alla fall... ...så är faktiskt en lista... En lista ja. ...på mina eh, fem bästa egna stavningar på ordet jatsen. <laughs> Okay. Femte plats Ja, allting är ju jatsi liksom Femte plats är ju I a t s z i Jatsi Y-A-T-S-Z-A mm. Fjärde plats Har du Y-A-T-T-C-I Okej okay. Tredje plats J-A-T-S-I mm. Andra plats J-A-T-S-I-E Jatsi okay. Och sen en ja, en helt ohotad etta. Mm. J T C I <laughs> Jazzi. Ja, det är bra. Får mycket bra förberett, måste jag säga. Ja, ja men, det, fan, det finns ju mycket mycket bra. Jo, på den här, här turneringen som jag hittade där, mm. som heter World Jatsi Tour, och det, jag tror att det är svensk. svenskt. Det kan mm. vara en maraton, fanns det också. En vanlig jatsi där varje spel ansvarar för sex stycken spelplaner på samma gång. Man får hoppa mellan de olika fälten om man vill, dock måste alla chanser tas innan man får stryka. Mm. Jag tycker det var roligt skönt att spela speedjatser. Jag tycker det kunde bli segt ibland om folk skulle sitta och tänka och är kvar. Och att man bara körde ett rakt uppifrån det. Vad var speedjatser? Först ska alla få och sen ska alla få två. Eller speed kanske inte men i ordning. så. Här, uppifrån och ner. Det är ju en barnvariant. Ja. Den men då se. gick det snabbt. Liksom, så här, det, jag, jag tror jag spelade en massa seghjärnor. Men tror du att eh, skulle det skulle kunna vara något med nästa fab för kväll ja. och köra ämnen ja, köra jats. Det är som en deltävling. Körer jats i krockantorb. Ja. Att tänka. Äh, vänta vänta vad man vänta. Då skulle tärningen kastas. <laughs> ja. Tärningen kastas. Tror jag. Tärningen kastas. Vad smäller till i huvudet? <laughs> ja men det ja. känns som jats är helt galt utan. Nej ju det är klart ja. Är... Jag vi drog med Lillsträtten och Storsträtten. <laughs> jo, ja, men det... Det var kanske en massa. <laughs> Verkligen. Nej, men det är absolut. Men eh, vi ska ju låta nästa ämne. Gör det direkt. Ja. Herregud, nu har vi druckit kaffe. Under, under tiden, så att nu... Nu kan jag inte fråga om du har kaffe heller. Ja, det jag eller du? Jag kan... Jag kommer inte Kör ihåg. Du. Nej, jag drog sista. Med vi har haft två i den ämnen. Då läser jag lappen Jesus! Eller så är det chockade varje gång. Ja, det här finns mycket bra på. Mycket bra på. Ja. Det måste vara det, va? Nej, <skratt> <skratt> det är du säker? Ja, det är din. <skratt> ja, okay. Du skojar. Det har jag, <skratt> ja, jag har haft alla. det <skratt> ja, då har haft tre. Ju längre bort, bort du kommer, desto mer ser ingenting. <skratt> <skratt> <skratt> Nej. En glad överraskning. Det här Lämmen. minns jag inte heller. <skratt> <laughs> men det ser ut som. Är det min stil då? För Vi Du kör ja. versaler så vi ser det ganska lika ut. Ja, men jag du, du Jesus. Jag hade, jag hade skrivit Jesus, med vad heter det? Stort G och lite. Ja, det okay. mm. ja fan vad spännande. Tack för idag! Ja, bra. hej då!